Capitolul 23. Diverse 20. Edificii, clădiri Existența unor locașuri creștine se constată de la sfârșitul secolului al II-lea. Numele locașului era Casa de rugăciune, Loc de rugăciune sau Casa Bisericii, paranteză Istoria Bisericii Universale, volumul 1. Edessa este unul din cele dintre orașe despre care se știe că a avut un locaș de cult public Paranteză pe la anul 200 precum și o școală creștină în prima jumătate a secolului al II-lea Paranteză Istoria Bisericii Universale volumul 1 Zidirea de biserici a început în secolul al II-lea, după alți autori în secolul al IV-lea Paranteză Georgescu Istoria Bisericii Universale atunci au luat numele de baz Bazilici Bisericile au fost construite după modelul palatelor imperiale Paranteză Bazilici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 În epoca preconstantiniană însă, dar mai ales în viacul al III-lea și chiar în cursul veacului al IV-lea, era mai frecventă formula Casa Bisericii, sub care se înțelegea centru social al comunității, adică localul de adunare. Ca stil de construcție, o astfel de clădire nu se deosebea poate de casele private. Eusebiu de cezarea Clădirile unde se adunau creștinii în primele viacuri se numeau case de rugăciune și nu biserici. citat o paranteză, istoria bisericii, scrieri, cartea 1. Despre numele biserică și despre clădirea bisericilor vezi, Biserica Ortodoxă Română, 1966. Termenul Bazilica se întâlnea rar în primele trei viacuri, iar în însemnarea lui liturgică era chiar absent din limbajul creștin al acestei perioade. Se numeau bazilici în vremea aceea locuințele regilor, a împăraților, de unde și au și numele, căci bazileus înseamnă rege sau împărat. Paranteză, preot profesor Vintilescu, Biserica Ortodoxă Română, 1966, elemente din istoria artei creștine. Sfântul Maxim Mărturisitorul Dumnezeu îngrijindu-se prea înțelep de cei providențiați, în ghilimele, Potrivit cu starea lor, mai întâi a călăuzit pe oameni spre adevăr, prin timp, întrucât se cârmâiau după simțuri. În felul acesta s-a amestecat pe sine în chip nevăzut în toate timpurile, paranteză umbre simboluri, date poporului vechi lucrând la înălțarea celor călăuziți. A locuit prin urmare în templul iudeilor în mod figurat, dar nu cu adevărat, circumscriindu-și, paranteză, mărginindu-și, prin această locuire în templu, sfatul său negrăit cu privire la povățuirea tainică a celor providențiați în ghilimele. Căci cel mai potrivit locaș al lui Dumnezeu este numai mintea, paranteză, inima curată. Încheia citatul, paranteză, răspuns către Talasie la întrebarea 31. Un mare pericol i-a pândit pe creștini încă de la începutul zidirii bisericilor. Omul firesc, paranteză nenăscut din nou, și a țintit privirile asupra acestor clădiri, uitând adevărata biserica lui Hristos. În decursul veacurilor, omenirea creștină s-a trudit la zidirea de clădiri frumoase, paranteză biserici de zid, uitând că biserica trebuie să fie o biserică vie. Cele mai groaznice războaie au fost în mijloc omenirii zisă creștină în ghilimele, care se mulțumea doar cu locașuri de închinăciune multe și frumoase. După învățătura ortodoxă, clădirea este considerată biserică. Forma, atât ca arhitectură, cât și organizarea interioară, a fost concepută ca o copie a templului Vechiului Testament. Altarul a luat locul Sfintei Sfintelor. Paranteză România liberă 1992 Altarul Sfântul Chiril al Ierusalimului când zice în biserică, cu acest cuvânt nu înțelegem îngrădirea zidurilor, ce arătăm mai mult pe cei ce iubesc să se închine lui Dumnezeu, adică mulțimea credincioșilor. Încheia citatul, paranteză Nicodim Aghioritul. Christaitia, București, 1937, Isidor Pilusiotul. Altceva este biserica, paranteza adunarea, și alta casa în care se adună credincioșii, căci cea din tâi se alcătuiește din suflete curate, iar cealaltă din pietre și ziduri. Încheia citatul Nicodim aghioritul Hristaitia, Bucurește, în 1937. Despre Ștefan cel Mare se spune că după fiecare război ridica câte o biserică, Paranteză, ca și cum Dumnezeu ar fi fost mulțumit de moartea a zeci de mii de oameni, atât din oaste adversă, cât și din propria oaste. Biserica clădită, chipurile, era o jertfă de mulțumire. Așa înțeleg oamenii firești pe Dumnezeu și biserica. Oamenii lui Dumnezeu, credincioși adevărați, încă de la înființarea locașurilor de cult, au avertizat pe creștini. Sfântul Efrem Sirul nu locul mântuiește pe om, ci libera lui voință. Strămoșul nostru, Adam, a căzut chiar în rai, iar Lot s-a păzit în Sodoma. Paranteză, grădina de flori duhovnicești, tradusă de Ierosește. Miniciu Felix zice La ce voi zidi eu biserică lui Dumnezeu, dacă lumea pe care a zidit-o el nu-l poate încăpea? Paranteză, octav Origen, paranteză, cel sus trei, zice noi nu voim nici biserici, nici statui pentru Dumnezeul nostru. Încheia citatul Farar, primele zile ale creștinismului, volumul 3. Sfântul Maxim Mărturisitorul Dumnezeu nu locuiește în temple făcute de mâini, el locuiește într-o minte curată. Încheia citatul Filocalia 3. Sfântul Barnaba zice Luați bine seama pentru ca templul Domnului să fie zidit în chip măreț. Ascultați cum primind iertarea păcatelor și nădăjduind în numele Lui, ne-am înnoit ca și cum am fi fost făcuți iarăși de la început. Pentru aceea, în locuința noastră, locuiește cu adevărat Dumnezeu în noi. Încheia citatul Epistola Sfântului Barnaba. Evanghelia Obiceiul de a așeza cartea, paranteza Evanghelia, pe pupitru în fața altarului și a citi vine de acolo că în timpul primilor creștini, secolul 3-4, când hârtia de pergament putea fi procurată mai ușor, s-au scris multe din scrierile sfinte pe astfel de hârtie. Cărțile erau prea mari pentru a putea fi ținute în mâini și atunci a trebuit un suport de susținere. Paranteză, Georges cu istoria Bisericii Universale. Creștinii au luat de la iudei obiceiul de a citi la serviciile divine anumite părți din Sfânta Scriptură. Paranteză, studiul Vechiului Testament București 1955, tip. Cărților bisericești Închinarea la răsărit Închinarea la răsărit Este un obicei moștenit de la păgâni Care se închinau soarelui Paranteză compară Ezechiel 8 cu 16 Canoane Canoanele zise apostolice în ghilimele 85 la număr Nu sunt de origine apostolică Paranteză Eusebiu Popovici Istoria Bisericii Universale volumul 1 Instituția Canonicatului Instituția canonicatului datează din secolul al IX-lea, întemeiată de Cro de Gang. Paranteză Georgescu, cu Istoria Bisericii Universale. Agiasma. Agiasma sau apa sfințită. Sfințirea apei datează după unii autori din secolul al III-lea, iar după alții din secolul al IX-lea. Paranteză Iusebiu Popovici Istoria Bisericii Universale, volumul 1. Agiasma este un termen liturgic însemnând apă sfințită Ce se dobândește prin binecuvântarea și sfințirea apei de către preot sau episcop În exercitarea așa numitelor ierugii în ghilimele În care și prin care se folosește puterea dată de Hristos ucenicilor săi Peste toate duhurile rele Prin ierugii se preamărește Dumnezeu și se sfințește atât omul cât și natura din jurul lui Urmarea sau efectul lor este îndepărtarea celui rău, apărarea de atacurile lui și sfințirea celor din jurul omului ca acesta să poată ajunge la mântuire. Împlinirea unei ie în foarte strânsă legătura pietății săvârșitorului cu cea a primitorului. Săvârșitorul să fie credincios, cu inimă curată și încrezător în ceea ce face, fiind atent la ce pronunță, iar primitorul să fie pregătit de a primi ierugia, care de obicei se referă la lucruri, la persoane sau la diferite întâmplări din viața omului pentru care se roagă Domnului. O asemenea ierugie este și sfințirea apei sau aghiasma. Ea este de două feluri, agiasma mică și agiasma mare. Sfințirea apei se ridică până la Sfinții Apostol și este o slujbă instituită de Sfântul Apostol Matei, paranteză, dar unde scrie așa ceva în Noul Testament? Scopul aghiasmei este dobândirea sănătății și îndepărtarea duhurilor necurate. Aghiasma mare se face în ziua botezului Domnului după liturghie și se întrebuințează la stropit și la băut în primele zile după sfințire. După aceea se strânge cu multă evlavie și se păstrează mai ales în biserică într-un vas de metal numit aghiasmar și se dă celor ce nu se ce nu se învrednicesc sfintei împărtășanii. Aghiasma mică se face la diferite nevoi ale credincioșilor, la ziua întâia fiecărei luni, în ziua de izvorul Maicii Domnului, la intrarea în casă nouă sau chiar la punerea temeliilor casei și altor situații spre care am pomenit mai sus. De menționat că ierugiile sunt așezate de biserică și se deosebesc de sfintele taine care sunt instituite de Hristos însuși. Apoi sfintele taine sunt lucrătoare prin chiar îndeplinirea lor Pe câtă vreme ierugiile au efect numai prin credința deplină plină Și mărturisitoarea primitorului și a săvârșitorului În felul acesta se dă viață la ceea ce spune Apostol Pavel la 1 Corinteni 14 cu 26 Toate spre să se facă Paranteza Aurel Savin Termeni liturgici tălmăciți în ziarul România Liberă 1996 Colindul Cuvântul colind vine de la coliridiane, însemnând plăcintărese. Paranteză vezi explicația la coliridiane, capitolul, partide și erezii. Eusebiu Popovici, Istoria Bisericii Universale, volumul 2 Turtele, paranteză vezi colindul. Oole roșii la romani era o sărbătoare a ouălor în cinstea lui Castor și Polux, care, după mitologia, au fost clociți din două ouă făcute de leda. În timpul acestei sărbători, oamenii alergau într-un cerc, punând rămășag cu ouă. Ouăle au fost privite și de creștini ca simbol al învierii și din această cauză le întrebuințează la Paști. Paranteză preot Ioan Popescu, noțiuni liturgice. Multe din obiceiurile păgânilor au fost creștinate, cum ar fi de exemplu plugușorul, paparuda, etc. Doliul Doliul este un obicei evreiesc pe care l-au adoptat și creștinii, paranteză preot Ioan Popescu, noțiuni liturgice. Înmormântarea Înmormântarea cu procesiune și cu slujba a luat ființă după anul 400, paranteză Popovici, Istoria Bisericii Universale, volumul 2. Cocoșul și găina Cocoșul și găina care se dau de rudele mortului peste groapa acestuia este un obicei păgânesc. Păgânii credeau că Cocoșul are să vestească mortului ceasurile, paranteză timpul, și are să alunge duhurile rele și cu ciocul are să țină cumpăna când vor fi cântărite păcatele. Găina va merge pe cealaltă lume scurmând prin spini, făcând loc sufletului să treacă. (paranteză) preot Ioan Popescu noțiuni liturgice copiii morți concepția ortodoxă în această problemă Câți coconi (paranteză) copiii ai creștinilor mor nebotezați ca și cei ai păgânilor aceia nu merg în împărăția cerurilor nici în muncă ci numai într-un loc luminos încheia citatul (paranteză) pravila de la Târgoviște 1652 Bocetul Bocetul mortului este un obicei păgân. Romanii, grecii și alte popoare păgâne aveau bocitoare, adică femei care făceau această slujbă. Paranteză preot Ioan Popescu, noțiuni liturgice. Stropirea cu vin Stropirea cu vin a mortului când este băgată în mormânt a fost preluată de către creștini de la romani, așa că acest obicei și are originea în păgânismă. El simbolizează iertarea păcatelor pe care Dumnezeu o dă mortului. Paranteză, preot Ioan Popescu, noțiuni liturgice. Cultul morților Spiritualitatea românească a păstrat una din cele mai arhaice modalități de a-i celebra pe cei dispăruți. Nenumărate practici și obiceiuri adânc înrădăcinate în conștiința fiecăruia dintre noi ne determină a fi mereu împreună cu cei care fizic nu mai există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 Paranteză numele, în loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. citat citatul. Prin expresia loc de verdeață ne trimite la cunoscutele câmpii elizee din mitologie. Verdeața înseamnă răcoare, paranteză loc în care nu arde focul iadului. Folosirea apei, căratul apei la o familie după mormântarea mortului, are ca scop răcorirea sufletului omului mort și potolirea setei în viața de dincolo. Pomenile îi slujesc ca hrană, încheia citatul, paranteză studii teologice 1990, refrigerium în mitologia și în istoria poporului român de preot profesor Ion Ionescu. Trebuie în orice să ne rugăm pentru cei adormiți și să aducem jertfe fără sânge, făcând milostenii, fiindcă morții nu pot face asemenea lucruri prin ei înșiși. Încheia citatul, paranteză, mărturisirea de credință a Bisericii Ortodoxe Române, București, 1981. Din complexul sistem al practicilor și obiceiurilor reunite de cultul morților, moșilor, în ghilimele, le revine un loc prioritar, Practicată pe întreg prin suțări, această datină este situată calendaristică în trei anotimpuri iarnă, vară și toamnă. Moșii se sărbătoresc în prima zi de sâmbătă de dinaintea lăsatului secului de brânză la Sânziene și la Sfântul Dumitru. Cu această ocazie fiecare familie pregătea felurite bucate, vase și chiar haine spre a le împărți celor care nu fac parte din neam sau au prilejul cu această ocazie de a le pomeni faptele. Dintre cele mai reprezentative realizări menționăm categoria oalelor de moși, în lucrate în toate centrele ceramice ale țării. Modelate într-o gamă tipologică și ornamentală foarte bogată, aceste piese sunt nelipsite din ceremonialul obiceiului, fiind adevărate însemne simbolice ale moșilor. Generații de olarii au lucrat și lucrează încă aceste oale, ele fiind mult solicitate în obiceiurile de comemorare a strămoșilor. Cu ocazia desfășurării acestui ceremonial, moșii, femeile împart moși, constând din grâu fiert cu unt sau unde lemn, lapte sau brânză, colaci și lumânări însoțite de urarea, voi moși strămoși, să-mi fiți tot voioși, să-mi dați spor în casă, cu mult pe masă, cu mult ajutor, cu mult ajutor în câmpul cu flori, încheia citatul. Grefată mult mai târziu pe această tradiție, practica bisericii creștine a accentuat semnificația psihosocială a moșilor, amplificându-le structura ceremonială pe linia diversificată bunurilor ce se împart cu această ocazie. După învățătura bisericii ortodoxe și catolică, cei vii trebuie să se roage pentru cei morți, paranteză, parastasele, ca să fie scoși din iad și aduși în rai, paranteză, dar pentru cei din rai, pentru ce trebuie să te mai rogi? Familia celui decedat și apropiații poartă doliu, paranteză unii mai mult, alții mai puțin, în memoria celui dispărut. Este o formă de respect și aducere a mintei neîntâlnită la alte popoare. Locuitorii Olteniei merg chiar mai departe și așează cruci sau alte monumente funerare, chiar pe zidul casei în care a locuit cel decedat, pentru ca spiritul lui să fie în continuare atașat de locurile pe care le-a îndrăgit. Și dacă popoarele antice așezau în locurile de veci provizii considerabile, pentru ca mortul să aibă de mâncare și de băut mult timp, românul, paranteză care a simțit și el această nevoie, a fost ceva mai practic. Așa au apărut pomenile, parastasele, căpețelele, apa mortului și acea adăugire fantastică, Dumnezeu să-l ierte, de după fiecare pomenire a numelui celui decedat. Fiecare astfel de manifestare a iubirii și a neuitării este însoțită de lumânări care au rostul de a lumina viața de dincolo a dispărutului. Domnul G.I. a făcut în ghilimele războiul al doilea pe aproape întreaga lui desfășurare. S-a întâmplat însă că în Cio, Slovacia, să cadă prizonier. Dintr-o regretabilă eroare, în loc să fie dat pe lista dispăruților, a apărut în jurnalele vremii ca fiind erou căzul la datorie. În mod firesc acasă a fost jale mare și foarte mulți credincioși, biserici și foarte credincioși membrii familiei au început a împărți mâncare și băutură de pomană. Vecinii și săracii cartierului, beneficiarii pomenilor, spuneau în fiecare sâmbătă bogda proste și Dumnezeu să-l odihnească. Nu știam că acasă a ajuns știrea că aș fi mort, declară domnul G.I. după atâția ani cu înfrigurare de parcă totul s-ar fi petrecut ieri, dar la un moment dat am început să bănuiesc și iată de ce, niciodată sâmbăta nu mă puteam atinge de mâncarea pe care ne-o dădeau în lagăr. Asta nu pentru că ar fi fost în alte zile prea multă și consistentă, ci pentru că pur și simplu mă simțeam sătul. Ba uneori adulmecam chiar mirosul sarmalelor aburind și al cozonacilor Aveam senzația unei imense împăcări cu mine, cu lumea, cu Dumnezeu Și parcă o lumină blândă mă inunda Încheia citatul Paranteza articol apărut în ziarul România Liberă, 1994 Preot Victor Aga Colacii la mort simbolizează jertfa adusă într-o pomenirea celor morți și iertarea păcatelor lor. Colacii vămilor vămeșeii se fac și se dau de pomană spre a plăti cu ei vămile văzduhului și a ușurat trecerea sufletului prin ele. Încheia citatul, paranteză, simbolica biblică și creștină, dicționare enciclopedic cu istorie, tradiții, legende, folclor, Timișoara 1935. Arastas, cuvânt de origine greacă ce definește rostul acestei slujbe, mijlocire sau avenie în ajutor, potrivit învățăturii creștine, care arată că între cei vii și între cei decedați se continuă o legătură și comuniune vie ce se exercită prin rugăciune pentru frații noștri în credința și în Rugăciunile celor vii vor să dobândească îndurare de la Dumnezeu și iertare de păcate pentru cei decedați înaintea noastră. Paranteză, pocăință după moarte? În privința aceasta, Sfântul Ioan Hrisos paranteză Sfântul Ioan Gură de Aur, scrie Nu în zadar se fac aduceri pentru morți, nu în zadar rugăciuni, nu în zadar milostenii, Duhul Sfânt dorind prin acestea unul altuia să aducem folos. Vom aduce mângâiere în loc de tânguire, în loc de înfrumusețarea mormintelor prin milostenii, prin rugăciuni, prin aduceri, astfel ca și ei și noi să câștigăm făgăduințele eternei fericiri prin daruri și iubirea de oameni a unui a născut Fiului Dumnezeu. Încheia citatul. Parastasul este forma prescurtată a rânduielii în mormântării mirenilor. Precum la mormântare, tot așa și la parastas se aduce coliva, pâinea și vinul, simbolizând corpul și sângele Domnului nostru Isus Hristos, din care să guste toți cei ce iau parte la parastas, paranteză ca și la mormântare, căci această gustare este legătura noastră ca neam creștinesc, ca seminția aleasă și răscumpărată de Iisus Hristos prin sângele vărsat pe cruce. În rânduielile pomenirii morților figurează și Sărindarul, paranteză rugăciuni plătite preotului pentru cei morți sau pentru cei bolnavi, un alt cuvânt grecesc care are semnificația numărului 40, însemnând aducerea de daruri de pâine, paranteză prescuri, și vin la 40 de proscomidii pentru săvârșirea Sfintei Liturghii, slujitorii fiind îndatorați să facă pomenire în rugăciunile lor, atât celor vii care le-au adus, cât și pentru morții lor. Precizăm că proscomidia este lucrarea Sfintei Liturghii care se face în partea stângă spre nord a altarului, unde preoții fac pregătirea darurilor pentru jertfa Domnului, pentru Sfânta Euharistie și consumarea lor. Parastasul deci este o slujbă religioasă de pomenirea morților prin intermediul preoților, reprezentând o legătură dintre cei vii și cei morți. De asemenea exprimă viabilitatea sufletului ca parte dumnezească în planul mântuirii noastre, de la care nimeni nu este omis, fapt pentru care în timpul liturgiei și ieșirii cu sfintele daruri, preotul se roagă și pentru cei pentru care nu mai are cine să se roage. În ghilimele, paranteză România Liberă, o, 96. După învățătura bisericii ortodoxe, morții care au murit în păcatele lor merg în iad și de acolo pot fi mântuiți prin parastase, paranteză pomeni, aduse de rudele rămase în viață și rugăciuni rostite de preoți, acestea făcându-se la anumite date fixate de Biserica Ortodoxă. Paranteză ortodoxie 1982 După învățătura și credința cultului ortodox, în iad sunt multe locașuri și în rai la fel. Preot Profesor Simeon Radu Sfinții, patriarchii, prorocii, apostolii, mucenicii care au fost eroi ai credinței și au murit pentru ea, fericirea va fi mai mare decât pentru creștinii de rând care au o răsplată mai mică. Răsplata se dă gradat după fapte și merite personale. Așa este și în iad, unii sunt în talpa iadului, marii răufăcători ai omenirii, criminalii, batjocoritorii de Dumnezeu și cele sfinte, etc.,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 aceste rugăciuni se numesc parastase și sunt de cei cel mai mare folos pentru sufletul celor adormiți, dar și pentru cei vii care le pun. Parastasele sunt răspunsul inimilor credincioșilor de pe pământ la strigătele după ajutor ale celor adormiți și dragii ai noștri ca să fie iertați de păcate și scoși din chinurile iadului. Numai cel necredincioș și dur la inimă poate sta nepăsător la aceste strigăte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 Pe lângă parastase pentru binele și fericirea celor dragi ai noștri, trebuie să facem și rugăciuni particulare acasă, iar în dumine și sărbători să aducem la Sfânta Biserică Prescură, din care preotul pregătește darurile care se aduc jertfă nesângeroasă la Sfânta Liturghie. Biserica a rânduit să facem parastase la nouă zile după deces, la 40 de zile, la 6 luni, la un an, doi ani, trei ani, până la al șaptele an, iar după aceea, în fiecare an la ziua morților, apoi în toate duminicile și sărbătorile de peste an, cu prescură la Sfânta Biserică. În felul acesta ajutăm pe cei morți să scape din chinurile iadului și să ajungă fericiță în rai. Încheia citatul, paranteză, Mitropolia Ardealului Sibiu, 1983, despre parastase. Preo-doctorand Vasile Gordon, vorbind despre parastase, sublinează.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 Pruncii, neavând păcate, vor fi primiți fără judecată în sânul lui Avram. În ritualul mormântării preoților nu se plâng păcatele ca la laici, fiindcă slujitorii celor sfinte sunt mai drepți, să citatul, paranteză, glasul bisericii 1984. Față de mormântările simple făcute în Duhul Noului Testament, săvârșite de primii creștini în cult ortodox, în mormântarea este o ceremonie foarte complicată și costisitoare. Ce crede Biserica Ortodoxă în legătură cu înmormântarea? Preot Gheorghe Rățulea Pomenile sunt și ele un semn și o dovadă de comuniune Comuniunea între cei vii și se întărește legătura lor cu cei morți Încheia citatul Paranteză Mitropolia Ardealului 1987 Comuniunea cu Biserica Biserica Romano-Catolică are în învățătura sa dogma purgatoriului Adică o stare de mijloc între rai și iad loc de purificare morală în care sufletele se purifică prin pedeapsa curățitoare, prin ajutoarele celor vii, milostenii, paranteză, parastase, rugăciunile preoților și prin alte lucrări de pietate făcute pentru ei. Biserica Ortodoxă spune, învățătura despre purgatoriu nu are temei în Sfânta Scriptură, paranteză, de parcă cele legate de cultul morților ale Ortodoxiei ar avea. Și că învățătura aceasta este o doctrină străină de creștinism. Este o psihoză păgână spiritualizată. Din punct de vedere moral este dăunătoare că ceea duce la nepăsare. Omul știind că în viață de dincolo își poate dobândi mântuirea, nu se simte îndemnat a se feri aici pe pământ de păcate. El crede că acestea pot fi spășite în purgatoriu. Încheia citatul, paranteză, Teologia dogmatică și simbolică, volumul 2, București, 1958 Sergiu Bolgacov, renumit teolog ortodox Creștinismul primitiv este plin de tot sentimentul sfârșitului apropiat și inevitabil Iată eu vin curând, amin, vino Doamne Isuse Apocalipsa 22 cu 20 Aceste cuvinte de foc răsunau ca o muzică cerească în inimile primilor creștini și le ridicau pe un plan suprapământesc în ghilimele ca să spunem așa Așteptarea unui sfârșit imediat, tensiunea plină de bucurie s-a pierdut natural în cursul istoriei. Acest sentiment a fost înlocuit prin acela că viața noastră se termină repede prin moarte și că o vine după moarte. În Orient și în Occident, escatologia a devenit mai severă și mai sumbră. În același timp s-a dezvoltat în creștinism, în ortodoxie mai ales, o venerare specială a morții, destul de aproape de ideile Egiptului antic. Sunt cuvinte subliniate în ortodoxie mai ales și destul de aproape de ideile Egiptului antic. Paranteză, există în general un fel de legătură subterană în între pietatea egipteană și ortodoxie. Trupul mort este îngropat cu venerație ca în învierii ceva să vină și ritualul însuși al mormântării este considerat ca o taină.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 Escatologia, paranteză ultim, final, adică învățătura despre realitățile ultime ale mântuirii, escatologia individuală a morții și a lumii de dincolo de mormânt, a înlocuit până într-o măsură escatologică generală a celei de-a doua veniri, încheia citatul. Tot în această carte autorul scrie, epoca creștinismului primitiv abia se aseamănă cu epoca contemporană, încheia citatul, paranteză ortodoxia Sibiu 1933.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 cultul și ereziile tipărit în anul 1926 la Pitești. Cinstirea rămășițelor pământești ale sfinților și martirilor a căpătat un avânt deosebit de când Constantin cel Mare a început să așeze osemintele apostolilor și ale altor sfinți în bisericile construite de dânsul. Fără îndoială, biserica a avut mulțumirea să se adapteze în viacul al patrulea, unor împrejurări mai fericite pentru ea,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 Dezvoltarea aceasta liturgică privea deci exteriorul sau obiectivitatea fenomenală necesară unui plus deosebit acum al vieții religioase creștine, pe care Chateaubriand pare că a înțeles-o când afirmă că tămâia, florile, vasele de aur și de argint, lămpile, sfeșnicele, coroanele, lumânările, pânza de in, mătasea, cântecele, procesiunile trecuseră de la templele învinse la altarul triumfător – Păgânismul încearcă să împrumute de la creștinism dogmele și morala sa. Creștinismul a luat din păgânism podoabele sale. Încheia citatul. Aici nu mai trebuie nicio explicație. Adevărul istoric este limpede. Greșeala s-ar părea că este a Duhului Sfânt care n-a ce trebuie bisericii lui Hristos și a venit omul cu părerile lui bune în ghilimele să completeze.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 Ne neîndreptățiți, paranteză nemântuiți, să suferim pedeapsa cea mai de pe urmă. Dacă în viața aceasta vom arăta sărguință, fie chiar cât de mică, vom câștiga foarte mult, iar de nu vom avea nicio grijă și vom pleca de aici fără să fim buni, apoi chiar dacă ne-am pocăit acolo cât de mult, totuși la nimic nu ne va folosi, căci trebuie să te lupți în timp ce te găseai înăuntru valurilor, iar nu după ce s-ai spăvit viața aceasta să plângi și să te bocești, fără niciun folos, după cum făcea bogatul din Evanghelie, încheia citatul la 1 Corinteni, Omilia, tradus de Arhimandritu Teodosia Atanasiu, București, 1908. Sfântul Simeon, noul teolog, după moarte nu mai există nicio lucrare pentru tine prin care să obții purificarea, încheia citatul, paranteză, studii teologice, 1956 Logos, capitolul 2. Aceeași părere are și Sfântul Asterie al Amasei când zice Atunci este folositoare pocăința când are putere pocăitul să se îndrepte, încheia citat omilii și predici. Chiar după mărturisirea acestor mari învățători ai biserici ortodoxe, parastasele sunt o erezie și numică. Ne apropiem de adevăr fugind de minciună. Dragul meu, dacă tu ești creștin, dovedește lucrul acesta prin ascultarea de Domnul Iisus Hristos de adevărul cuvântului său scris. Neascultarea de adevăr este moarte. Vrei tu să te pierzi trăind în minciună? Nu tăvăli adevărul în pezmetul intereselor tale sau ale grupului din care faci parte, că îi vei strica, sigur, îl vei strica și nu vei mai putea înțelege niciodată. crede de ce spune Domnul Isus și Apostolii Săi și vei fi mântuit, slăvit să fie Domnul. Sfântul Ioan Gură de Aur, ce s-ar putea spune despre obiceiurile introduse la moarte, despre acele plânsete de la morminte, despre îngrijirea cea mare pentru monumente, despre droaia aceea de femei bocitoare, despre observațiile zilelor? Spune-mi, și cum să nu fie dovada acelei mai de pe urmă nebuni? Încheia citatul, paranteză 1 Corinteni, Omilia 12. În legătură cu cei morți și cultul adus lor, redăm și în continuare câteva obiceiuri. Obiceiul de a spăla și a unge pe cel mort la toate închieturile este un obicei roman, paranteză Eneidele lui Virgiliu. Închiderea ochilor celui mort este tot un obicei roman, paranteză Tristele lui Ovidiu. Punerea monedei pe gura sau în mâna mortului e tot obicei roman păgân, ca obol cuvenit lui Curon pentru trecerea sufletului peste râul Acheron, paranteză juvenal. Sărutul celui mor de către rude este tot obicei păgânesc roman. Obiceiul de a arunca cu pământ în mormânt e tot de la romani. Când aruncau cu pământ ziceau, sit tibi terra levis, adică să-ți fie țărâna ușoară. Doliul și despletirea părului la femei este tot de la romani. Pomenirile pentru cei morți este obicei păgănesc moștenit de la romani. Novem dialia, adică pomeni la 3, 7, 9, 20, 30, 40 de zile pentru manes, adică pentru umbrele sufletelor. Aceste pomeni se mai repetau la 10, 20 și 30 de ani de la moarte și se făceau cu mâncări, băuturi și cu coroane de flori.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 Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. cu 3,16. Palatul Vaticanului Palatul Vaticanului a fost zidit sub patronajul papei Simach 489-514, pe culmea Vatican. Totuși papii au continuat să locuiască în vechiul lor palat Lateran până în anul 1377. Biblioteca Vaticanului Biblioteca Vaticanului a fost înființată de către Papa Nicolae al V-lea în anul 1453. Capela Sixtină Capela Sixtină a fost înființată de Papa Sixtus al IV-lea, care a ocupat scaunul papal între anii 1471-1484. Cunoscuții pictori, Rafael și Michelangelo sunt cei care au împodobit Capela Sixtină cu arta lor. Muntele de Pietate Muntele de Pietate era numele unor instituții de credit înființate de Biserica Catolică pentru ajutorarea săracilor. Cel din întâi institut de natura aceasta a fost întemeiat în anul 1468. Universitățile Universitățile sunt creația evului mediu cam pe la jumătatea secolului al XII-lea. Prima universitate a fost înființată la Paris. După modelul ei s-au înființat multe universități în diferite orașe ale lumii. Sorbona, paranteză Universitatea din Paris, fondată în anul 1257, a primit numele de la capelanul lui Ludovic al ix Robert Sorbon. În secolul al XIII-lea se generalizează titlurile de Bacalaureus, licentiatus, Magister, Doctor. Duelul. Duelul a fost introdus de Biserica Catolică în secolul xi 12 Paranteză Eusebiu Popovici, Istoria Bisericii Universale, volumul 2 Indulgențele Indulgențele au fost introduse de Papa Bonifaciu al VIII-lea în secolul al XIII-lea, paranteză, indulgențe jubiliare. Indulgențele sunt niște bilete prin care Papa asigura iertarea păcatelor și loc în rai. Inchiziția Inchiziția, paranteză, denumirea vine de la verbul latin inchirere, care înseamnă a ancheta, Instituția înființată pentru combaterea ereziilor a fost decretată la sinodul din Toulouse, 1229, la sfârșitul războiului împotriva albigenzilor. Episcopul era dator ca în fiecare comună să încredințeze unui preot și la doi-trei laici, paranteză credincioși, cercetarea ereticilor, dacă nu îi puteau aduce în biserică să îi dea pe mâna autorităților care îi condamna la moarte. Papa Grigori al IX-lea încredințat Inchiziția Ordinului călugăresc Dominican. Pentru a stoarce mărturisiri de la eretici în Ghilimele se întrebuințau torturi groasnice. La început Inchiziția era numai un mod de procedură penală inaugurat de Papa Lucius al III-lea anii 1181-1185 și adoptat de Inocențiu al III-lea 1198-1216 și apoi de Sinodul al IV-lea Lateran. Pedepsele aplicate erau foarte grele și morții erau scoși din morminte și arși pe rug. Referințe la închiziție, Tertulian zice Ferească Dumnezeu ca o religie divină să se răzbune prin focul omenesc or să se plângă de suferințele la care le este pusă răbdarea. Încheia citat-o Apologeticum, capitolul 37. Hugenoții Hugenot vine de la cuvântul german Eidgenosen, și înseamnă partizani jurați așa s-au numit în Franța urmașii lui Calvin care au fost măcelăriți de catolici în noaptea Sfântului Bartolomeu anul 1572 Predicarea Predicarea cuvântului lui Dumnezeu numai de către preoți a fost decretată de Sinodul Tridentin 1542-1563 paranteză Istoria Bisericii Universale volumul 2 Războaiele religioase Cruciadele au început în anul 1099 și s-au terminat în anul 1261. Au fost patru cruciade. Cel din tâi, război religios în Europa a fost, între anii 1200 1229, paranteză 20 de ani, purtat de catolici. Paranteză Simeon Manfort a fost conducător împotriva albigenzilor. Războiul de 30 de ani, 1618-1648, a fost de asemenea război religios dus de regii iezuiți germani, Rudolf al II-lea și apoi de succesorul său Ferdinand al II-lea împotriva reformaților. Ordinele Cavalerești În secolul XII încep ordinele cavalerești când pornesc Marile Cruciade. Spre deosibire de preoți, cavalerii își însușeau și călăria, lupta cu sabia, etc. Cel mai vechi ordin cavaleresc era al Ioaniților, paranteză, cavalerii de Malta, întemeia de niște negustori italieni în anul 1048. Ei se numesc după capela închinată Sfântului Ioan Botezătorul. Purtau manta neagră cu cruce albă. Mărturisitorii Creștinii din primele veacuri care înfruntau pe cei cei îi prigoneau în mărturisirea cu curaja credinței drepte, erau numiți mărturisitori. Ei se deosebeau de creștinii martiri, paranteză care mureau pentru Evanghelie, prin faptul că li se răpeau averile, erau destituiți din diferite slujbe, fără să fie omorâți. Împărăția de o mie de ani Împărăția de o mie de ani a provocat discuții încă de pe timpul apostolului Ioan. Totuși, majoritatea credincioșilor credeau în ea și aceasta se poate dovedi prin enumerarea câtorva din mari învățători creștini din secole 1, 2, 3 și 4, începând cu Apostolul Ioan. Paranteză, Eusebiu de Cezarea, Istoria Bisericească, Farar, Viața și Opera Sfinților Părinți, volumul 3, Ioan G. Coman, Patrologie. Barnaba, paranteză, colaboratorul Apostolului Pavel. Papias, paranteză ucenic al apostolului Ioan, Policarp, paranteză ucenic al apostolului Ioan, Irineu, paranteză episcop secolul II, ucenic al lui Policarp, socotit părintele teologiei creștine, Justin Martirul, paranteză primul filozof creștin, Apolinarie, paranteză episcop de Ierapole, Nepos, paranteză episcop de Egipt, Evagrie Ponticul, Tertulian, Victorin de Petă. Lactanțiu, Origen, Grigorie de Nisa, paranteză numit stâlpul ortodoxiei. Fiindcă Apocalipsa scrisă de Sfântul Apostol Ioan arăta lămurit că va fi împărăția de o mie de ani, unii episcopi pentru a combate acest adevăr s-au dedat la atacuri grosolane împotriva Apocalipsei, spunând că nu Sfântul Apostol Ioan ar fi autorul ei, ci, ereticul cerint, paranteză care de asemenea susținea ideea împărăției de o mie de ani, sau un oarecare Ioan din Asia. Sfântul Barnaba în epistola sa zice, Dacă vor ținea fiii mei sâmbăta, voi vărsa milostivirea mea peste ei, încheia citatul, paranteză Ieremia 17, 24-25. Despre sâmbătă vorbește Scriptura la începutul creației, când zice, în ziua șaptea, Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea, facerea 2 cu 2. Luați seama copii ce înseamnă și-a sfârșit lucrarea în șase zile. Aceasta înseamnă că Domnul va sfârși totul în șase mii de ani, căci ziua înseamnă la el o mie de ani. Așadar, copiii în șase zile, adică în șase mii de ani, toate se vor sfârși, încheia citatul. Și s a odihnit în ziua a șaptea, epistola Sfântului Barnaba, capitolul 15.